Жалібно попросив гостя. А якщо дим помітять, невпевнено відрагував до знемоги змерзлий богур. Не помітять, його ялинки всмокчуть. Низовий вітер розтаскає. Ех, бодай воно все злизне, давай. Відчайдушно махнув рукою дядько Володя. У мене вже між ніг бурулька утворилась. Хвилин сорок пішло на улаштування багаття, хмизу було навалом, а сухі сірники Володимир Іванович тримав на грудях та розпалювати вогневище був він мастак. Коли війну лужовим теплом, зморений Костя нагадав Володимиру Івановичу. Ну, що там далі? Виходить, пішли вони всі на дно? Пішов на дно Карасін, а хто на ньому, героськів врятувались. Про це всі газети писали. А от другий корабель із зеками та у величезній оболонці і не думав тонути. Щоправда, і рухатись не міг. Людяний капкан зімкнувсь, тоді екіпаж, значить, вивантиживсь на крижину, а корабель підірвали, і він повільно пішов у морську безодню. Стармехом на тому кораблі якраз і був одинцов. Після того, як наші славні полярні льотчики всіх врятували, екіпаж секретного другого корабля взяли до нігтя. Розстріляли майже всіх, навіть дивно, чому Одинцова разом з усіма не грохнули, а по в'язницях тягати почали. Отож, зудів він, зудів і підбив такі групу на втечу. І то сказати, до Архангельська лише 60 кілометрів, а з іншого боку тікати за таких умов було суцільним божевіллям. Але ми побігли. Наглядач Макухін допоміг, підкрався до сидячого на почібки Одинцова і вибив ударом знизу, Банку з баландою. Скоро вас усіх рибом згодують, у Макухін. А тебе? Тебе згодують трупним хробакам, гризнув із темного кутка. Хто, сказав, кинуть туди вартуха і хапаючись за пістолет. Розстріляю. Та не встиг, бо влаштували йому темно. Зв'язали, заткнули рот брудною ганчіркою. Одинцов вискочив з трьому і застрелив вартового біля баржі. Потім зняв вартового на вишці. Недарма дарма стрілок. Ну, і ринув натовп. Надрід полетіли бушлати, дошки, І незабаром багато наших опинились на воді, Та вже тракляти кулемет, відсік решту. Ніколи мені ту прогулянку не забути, Головне, добігли до лісу, Та щоб збити з пантелику погоню, Пішли не до Архангельська, а в протилежний бік, Уявляєш, спрацювало. Але всю ніч дов собачий вітер, А діло було вже наприкінці вересня, Потім злива опоріщила, як з відра. Воднаки йшли, мов, ударники комуністичної праці, поки не нарвались на ведмедя. Звірюга став на задні лапи, заревів так, що всім заціпило. Одинцов знову не схибив і однією колею звалив бурого. Насмажили м'ясо, як змогли нагілись від пуза. І даремно троє доренку померли. Шлонки жратво не витримали, відвикли. А я б не помер, ковтнувши слину, мрійливо сказав Костя. Я на жратво міцний, бика би з'їв. От я й міркую, якщо заблукаємо, доведеться одного коника порішити та на смаженину пустити. Шкода, зіткнув Костя. Ну, що там далі було? Зробили великий гак, відірвались від переслідувачів і рушили тепер на Архангельськ. Майже тиждень пробивались. Морошкою харчувались. Аж ось шлях перепинила не широка, але швидка річка. Виходу не було, переходити треба, а вода не літня, та й дно бісього яке. Двоє наших взялись броду пошукати. Ну ми тим часом одежину почали сушити. Баклана підстрелили, кожному по кісточці припало. Настрій швах відчай усіх охопив, нас було дев'ятеро, а підвечір стало вісім. Артюхов повернувся один, а Деваня запитали. «Він сказав, що далі піде сам», – пролунала відповідь. З таким шоблом, мовляв, легше втрапити в пазурі вертухая. Здивувало мене це. Спитали про Брід. «Ми кілометрів сім пройшли берегом», – відповів Артюхов. Річка скрізь швидка й глибока. Ну, тобі з ним. На світані почали переплаву. Прямо з того місця, де дрімали. Першим пішов я, пан обо пропав. І, уявляєш, питала Нило. Вона на вище грудей виявилась. Лише один раз оступився». Точно по поєму маршруту решта перейшла. Всі сині від холоду. Саледанілі виснажені. Скалети. Залізли в яр під берези. Останні два сірники набагаті витратили. На щастя, розпалили. Майже всі жахливо кашляли з кров'ю. Лежимо, відходимо. Один артюхов, хочу би тобі що? Дивлюсь, побіг кудись. Я потай за ним. А він сидить на опочіпки за волоном і щось хрумкає. Глянув і не повірив. Рука людська. Швидко повернувсь назад, Одинцово розповів, а й ти вже немає сили. Стоїмо, підтримуємо одне одного. З'явився Артюхов, один цьо навів на нього Наган з останнім патроном. Отже, спільними зусиллями повалили Артюхова. З запазухи витягли рештки руки з наколкою. Не забуто матті рідну. Це він ванько порішив і нажерся ним досхочу, та ще й про запас узяв. Не може бути, вражено вигукнув Костя. Може, може, підтвердив Богор. Хлопці з того сволоцюги теж смажанину зробили, щоб іншим не кортіло. Правда, я в цій справі не брав участі, погидував. Отже, до наступного вечора дісталися в Архангельська, а там шукай вітра полі. До грудня я вже прибув у хлібне місто Ташкент, а ти чого там? Богор торкнув костю рукою, але той уже спав. Оренці вийшли до річкової, улоговини, уздовж берега якої тяглася вузько колійка. Територія, перенасичена виправними таборами, одійшла праворуч. Тут дедалі частіше траплялись сліди господарської діяльності колгоспного селянства. Відвойовані у тегі поля, спирте доріжньої сіна, біля одного з таких стіжків покинули, не прив'язуючи зовсім охлялих коней. Від'єдяться трішечки, самі дорогу до людей знайдуть або вовки з'їдять. Не дуже довго й чекали. Почувся тонкий крик іграшкового здаля паровозика – а на вигін колії викотився ешелон старих, обшарпаних вагончиків, навантажених дровами і тюками сіна. Місце було вдале. Ешелон робив дугу прямо перед утікачами таким чином, що ні з передніх гальмівних площадок, ні з задніх не видно було середину поїзда.